Eta, begoitamar, edietan jokatu da, uh, edugagen euskale, euskaletibu txapelketa hau. Egan nahi du, 2 mila eta 2 dikope dikote parte hartu dituzela, berat uh, lau mila eta lau jokalari. Ogoitara zen dut, 2 mila eta 2 egun mila eta egun taugoi zirela, 2 mila eta megean mila eta zortzi eta hauten berat, 2 mila eta 2 egun Zorotara, ikara jokalerian, irueun dikote partean guzute. Nazarro garaian, parteakzea nahiko hona izan da, eta zango dugu, datua kemango ditugu. Iruro goita maherritan, jokatu da, egun da toki edo lokaletan. Ezan dugun bezala, parteakzea hona izan da, irueun dikotekoa, miliak pertsona. Eta antalakuntzan, irureun pertsona karitu dira, eta bueno, gero zen ere, erri aldeko. E, kantorak eta egun da horretan mabuz dikoterekin nantolatu duz Eta izanen da, otxariaren emeretzian, arran hori eta baita irena zarra zagardotegian. Bueno, Gipuzkoan aurten, jente indau, eta iritxigea, sortziren da berrotazazi dikote izatea, eta banatuta irruetan marrerritan, eta, bueno, irruetan mal Kontuan izanik ba, herria hundietan, ba, batzuetan bate, batean edo bitan jokatu dela. E, datu gehiago, ba, eunda berreta marruat persoena egirik geha eta, bueno, sortziren da berreta zazti dikote izatea, ba, bueno, salto kualitatibo, fuerte baxo dugu, zer egiaz baginean zeireun batean do, eta urten, ba, ea, berreundatiko gehiago izatea gipuzkoan, ba, asko da. E, kontuan izan oraindik ere, e, ba, eskualde osoak bat edo bideintzat, ba, ja guztian gelditu direla eta eldu den urtean edo ondorenko urteetan balanduko ditugu ta pentsatzen dugu, ba, mica bikoetetik gora pasaga da, ba, e, EPE epemotzea. Bueno, dato betela, e, otsailaren e, gipuzkoak finala izango da otsailaren 26an, larunbate, arratsaldeko seguran etan seguran baratzetilparekoak eta Arratsako hiruetatik aurrea 117 bikote saltatu dira finalortarako eta bueno, hantora kontaba utz ez chukuna daukago egina eta jendea lasai etorri daia tragobakeren eta astean izango dira eta ongi pasatzeko. Oro, bueno, bifeko datu zehatzik ez dugu tamalez, zeren e, apur bat atzeratuta dabiltza antolakuntan eta helduden datorrena asteburuan ere oraindik hainbat herritan jokatzeko denez oraindik ba, Horrendik ezakigu datokertzik ez daukagu. Ala eta guztiz e, berreun bat bikote izatea, espero da. Eta, bueno, ba, urtzen surte, poliki-poliki, hobetzen ari dira, baina, bueno, ba, ze mejoratza bat dute horrendik. datuak, hogei herritan jokatu da, eta idu hogei tamar zokietan. E, Partar inguruan, egun da, irurogei tamar bikote, parte dute, hau da, irurure da berrogei e, pertsona. Herri aldeko kanporek eta, hogei antolatuko dugu, eta, ozaian emereztian, darun bata, laure eta azika horrera, kusarri eta herria, mendi alde, arabako mendialdean.